Příště bude jako pan která který je master z fakulty z chemické sekce a zároveň v současnosti prorektor. Ale o tom řeč nebude, mluvit o vyrostatecích, bude přednáška se věnovat chemici proti virům, věry proti chemikům. Takže stejně učiní srdečně znáni. No a dnešního přednášejíce nemusím příliš asi to můžem, představovat, protože Radka Rajkva je naší absolventkou, koneckonců i zde pracuje u nás na katedře zoologie a zabývá se celou řadou oblasti, oblasti populační genetiky a také speciace, konkrétně na hrůzných ptačí druzích a o tom myslím, že bude dneska přečet, že a je to tak, já děkuji, děkuji za přivítání a děkuji vůbec za pozvání sem. A dnešní přednáška, která, jak už nás odpovídala, bude o druhých a až A vlastně klik vodně jsem nabrhovala jako podtitule k drobě ve světlenům někdo určitých poznatků, ale organizátorům přesvěřili, že je to takový prostě nezajímavý, neatraktivní není to prostě neskutečně jsme, a takhle se, aby se přišli, jsme to ale konečně a konec tohoto zakrého a vlastně bude to vlastně to jak jsme nahlíželi na druhý, co jsou co vlastně jsou, takže to byl vlastně velký další který jsme vlastně byli součem a jenom tak pro Lednost uh, lepší jsem tu přednášku rozdělila do třech bloků, uh, které jsem nazvala od výzvých, uh, a věné, uh, samozřejmě od Tak, tak blokem održit. Zašel takovým v podstatě k telegrálním že druhy existují. Pro většinu z vás je, najزťuk, vás je taková perviální věta, že se pokládáte se pro projektu se tady napravdu učíte, na ta překládla lektor změní při učit se jednotlivé zbrojů Nicméně existují seriózní debaty o vlastně podlohá se vedou na filozofické debaty o tom, jestli opravdu existují, Vlastně dospěl se k objektivně existují, že variabilita e, vlastně biologická je diskontinuální a existují. V poslední době e, která se začíná mluvit o tom, jestli teda máme mluvit o nebo ne, protože se ukazuje, že třeba hranice mezi druhy, pod druhy, nad těmi variety, rasami, lokálními adaptacemi nebo dokonce nějakými polymorfizmy v rámci populace je často e, hodně nejasná. Tak je otázka, jestli teda vůbec od nich mluvit, tak já bych chtěla konečně napořit, že to smysl má, protože já bych určitě byla za to, že takové druhy existují. E, nicméně, jak se ukážeme, jestli e, než než je a, to smysl složitější, než se tady myslel. A toto vám tady představím za na takové konkrétní druhy, o kterých budeme mluvit více o A jsou to dva druhy slavných, slavných obecní a slavných mladých, kterými se zabývám. Uh, jsou to dva výstřed příbuzné sestetské druhy, uh, slavíka v obecném, vlastně znáte Ježíšného, které důležené podle spěnu a slavík tmavý, takže je vlastně na rozdíl od slavíka obecného severo-výšchodní uh, severo, uh, a areály o tom předtávají uh, a v oblasti sekundárního modla to spolu vybrnizují ideální pro nás přírodní laboratoře, jak škidovat vlastně ten proces, musím vlastně, vytvořit. A než se dostanu k nějakým konkrétním našim výsledkům, tak bych uh, si dovolila vlastně nějaký takový uh, historický vod do té problematiky těch, těch speciace a jak se vlastně uh, výjela naše podstava uh, o tom, jak budouhli vznikají. Uh, a začnu, vlastně jsem tradičně na kabinem, uh, taková úplně jednou představa, tak obvinovat, jak budou taková, že druhý vznikají v podstatě tak nějak a takovým je náklad jedná v podstředí. Dneska mluvíme o poznané sympatičké speciáci, kdy, kdy vlastně v rámci kdy vlastně v případě, že v přírodě existuje, existuje nějaký horonorm, existuje v podstatě Populace, stavme si na nějaký konkrétní příklad, ve Představte si, že existuje na stáka, který je různě velká semena. A pokud v přírodě ale existuje e, víc malých semen a víc velkých, velkých semen, tak podstatě nám tu populace působí disruptivní výběr, tak takhle disruptivní výběr, který upřednostňuje extrémní fenotypy, může vést k tomu, že vlastně se ta populace postupně rozdělí na dva druhy. Jednou, když mám, mám dva druhy, jeden druh se bude specializovat na řízení malých sen a druhý na řízení velkých sen. Vypadá to jednoduše, protože to vlastně mohlo fungovat, možná je, že tak jednoduché není, že aby k takovéhle ekologické specializaci mohlo dojít, tak je to nutno předat, aby e, došlo k e, takzvanému soukromému přídění, aby se přednostně vzájemně příděly kteří žerou malá, mají třeba malé zubáčky, ale jednici, kteří žerou velká, mají zase malé velké zubáčky. Pokud tak se jenom až opravdu že uh, vlastně hybridizace mezi těmito jednici neustále bude smazávat ty rozdíly. Uh, ale protože se ty práce většinou sbírají podle něčeho jiného, než je třeba za někdo zubáčku, že za přítomnosti vlastně hybridizace vzniku rekombinantních genotypů a e, genového toku, vlastně na sympatrická speciace e, je velmi nepravděpodobná a poslední to byl zvod, e, proč v e, polovine 0, od 0, 0, 0, 0, 0 porovně, uh, se věci v Předpokládalo, že speciace probíhá e, ve většině případů spíše alopatrický, e, to znamená, e, že je nutná nějaká geografická bariéra e, k tomu, aby došlo ke specializaci. Vlastně ten alopatrický model speciace e, rozšířil nebo začal to propadovat zejména Ernst Mayer. A podle toho modelu je nejdříve potřeba. Aby vlastně ta populace se rozdělila na dvě sežené populace, kde vlastně ty jedinci nemůžou spolu nějak komunikovat, vlastně nemůže tam docházet k vyrovnanému toku. Ty populace se pak postupem času eh, diferencují, jakož i vedeme selekce, driftu. A když pak dojde k úspěšnému kontaktu, eh, tak vlastně se předpokládá, ty jedinci už nejsou schopni vyšetřit, anebo jsou schopni se přivít, ale ty první potom jsou sterilní, anebo eh, neživotná skupina. Ernst uh, Meyer je zároveň autorem uh, vlastně dneska nejpoužívanější definice druhů, které říkáme biologická proce druhů, podle které je druh uh, skupina jedinců, kteří se vzájemně kříží a jsou reprodukčně izolované od jiných takových skupin. Ta reprodukční izolace, původně způsobená tou biografickou bariérou, se opravdu způsobenovala, protože se neměřilo, přítomností Vinového toku mohly druhy vlastně vznikat, e, divertovat. No a v podstatě e, od doby toho Ernesta Mayera až vlastně do nedávné doby jsme na Evolus povíděli, e, tím způsobem, e, že vlastně v rámci druhů, v rámci jednotužitých e, linií e, se geny chovají víceméně nezámisle, e, ale Mezi liniemi nedochází k žádnému věnovému toku, ale jednotlivé to, luminie mají nezávislé evoluční posud. Vlastně jedna, jedna z možných existujících konceptů je třeba evoluční konceptů, podle kterého je druhů skupina v mají prostě svůj vlastní evoluční osud. A já chci vás tento přesvědčit, že vlastně tohleto jsou takové učebnícové tradiční výpověti rozdělení speciace na sympatrickou a alopatrickou, že vlastně není úplně nejšťastnější, nejvhodnější a že vlastně dělejší se na speciaci být na trošku jiným způsobem a dělují s způsobem. Ty důvody jsou následující. jednak vlastně, je jedno z je, je, je, je, takových e, takový dvorů, proč e, se na sympatrickou speciaci dlouho nevědělo. Byl ten, že vlastně takovou sympatrickou speciaci je hrozně těžký dokázat. Aby jsme dokázali, protože je sympatrický, tak musíme vyloučit, že tam někdy v historii byla nějaká fáze alopatrie, e, byť krátká, nám, když krátká, nechodná, tak se mohla vyvědělat reprodukční varie v nepříhodnosti e, genového To je vlastně hodně těžké. Tohlet, uh, čtvrt, který biologický čtvrtek, kde se vládně a to snažil uh, vlastně hezky kázat, jak je hodně nižký ve reakti, že to neexistuje my dokonce, prokázat neexistence ničeho je vlastně hrozně složitý a úplně je to stejný platí pro uh, prokázání sympatické speciace. Prokázat to tam nebyla fáze aloft, které je nižký, a proto těch typických případů sympatické je vlastně hrozně málo a všichni se cítíkají nějakých doloženě izolovaných habitatů, nebo pro izolovaných vlastí, jako jsou nějaké ostrovy, kde vlastně jsou třeba dva výmru palenu, kde se vědětši nedopážou představit, že by nám nějaká alopatria byla, nebo úseh, které vlastně se předtokládá, že vznikají sympaticky má izolovaných krátorových jezerech. To ovšem ale neznamená, že ta sympatrixká speciálce nemůže být mnohem častější, Uh, takový druhý výrok, proč uh, úplně mezi sympatrickou a speciací, uh, je ten, že vlastně se dneska ukazuje, že um, po sekundárním kontaktu, eh, když to bude, která biografická izolace, populace, tak po sekundárním kontaktu velmi často ty druhé ještě nemají vzhledu úplnou reprodukční izolaci a jsou schopni se křížit a produkují hybridní potomky. Třeba jsou částečně ty z znevýhodnění, třeba jsou částečně neplodní, často třeba bývá neplodné jednou babí a druhé plodné. Ale v podstatě stačí, aby jedno babí bylo plodné, to se křížilo zpětně s rodičovskými druhy a může tímhle tím způsobem docházet k genovému toku uh, mezi druhy. Uh, no, do myslí tímhle způsobem může být gen. A v podstatě z populační genetiky se vždycky stačí i relativně zásná hybridizace, jeden migrant za generaci, aby e, zabránila genetické diferenciaci populací můžem genetického bychu. Takže jako ta hybridizace stačí, aby byla poměrně vzácná na to, aby ty genici mohly e, vyměňovat do sdíle spoje geny. Tak, e, tady vlastně jsou nějaké příklady takových e, známý které v přírodě vyproduzují. Brána Černá, Brána Černá, vlastně toto druhy, vlastně ale v přírodě vlastně vyproduzují. A myslím, že vlastně si hodně vyměnují geny. Vyproduza se v podstatě v ani nám, lidem, Uh, ví se, že před nějakými 50 tisíci lety, když moderní člověk přišel z Afriky, přišel do Evropy, tak tady hybridizoval s neandrtácem, který obýval uh, v Evropu a vlastně bydeme vlastně tyto neseme v našich jenoméch uh, uh, uh, děmi z uh, Vlastně ze všech, ze všech těch těchto těch důvodůčků, uh, je vlastně mnohem rozlišovat speciaci ne na sympatrickou a ale na speciaci s genovým tokem a bez genovým potkup. A vlastně ta speciace s genovým tokem už je sympatrická, a nebo vlastně je speciace potom sekundárních kontaktů, e, e, tak vlastně ta speciace s genovým tokem vlastně na stejné problémy. Potom sekundární kontakt, tak samozřejmě Jak zabránit, aby nesplyvnili, aby jak vlastně zajistit, aby tam došlo k nějaké intervenci, posílení, které jsou při izolaci k dokončení inspekci problém jako, uh, nastává v případě té sympatrické speciace, ty problémy jsou vlastně podobné, akorát vlastně třeba u toho sekundárním kontaktu, ty hybridy jsou znevýhodnými tím, že jsou třeba částečně sterilní, ty té sympatrické speciace jsou hybridy znevýhodnými tím, že nějaký prostřední fenotyp, který uh, v případě toho disruptivního je vlastně znevýhodný. Tak, a... Uh, takže vlastně já si těch dovolím odpočit k našim slavikům. A my vlastně na těch našich slavících studovali, co se děje, když se potkají takové dva druhy, které ještě nemají kompletní reprodukční bariéru. U těch slavíků ví že i samičky jsou zpervení, ale samci jsou A my jsme studovali, co se děje, když se takové datumy podcházejí, jestli uh, tam dojde k nějaké, nějaké konvergenci, začnou splývat, nebo naopak, jestli dojde k nějakému posílení té reprodukční izolace uh, a co vlastně udělají ty interakce, těch by reprodukční izolaci. Uh, vlastně my taky takový příklad toho, uh, co se mohlo stát vlastně s námi a jsme antartáci, kdyby ty antartáce nevydrželi, protože na se taky, když se antartáce stříděl s uh, dobrým člověkem, že jedinou pohlednou samičkou na to případě byl z toho pravděpodobně protože Kdyby uh, první samičky mezi ty a tam by byl člověk, který pravděpodobně podobný. Takže vlastně to je takový uh, modelový systém vlastně v podobné fáze. No a první, co jsme chtěli zjistit, jak je intervzměná, které vzázejí, je hybridace, jak je vědomé, to, jestli tam vyprávě jsou přítomný k úspětní hybridy, to jsme podkrili, když jsme asekvenovali, když jsme patřili k úspěz populaci, tak jsme nalezli nejen jedna hybridy, ale nalezli jsme tam i hybridy různých z 5 generací, kde jsme schopni rozlišit od pekros jedna generace, koupět to zpět generace, protože bylo statisticky nemožné rozlišit jako zpět generace a ten čistý český druh. Takže zpětní hudrydy, když jsou tam zácní, tam jsou, ale by vás poraznou, vlastně rachovní. vlastně poměrně uh, zácná hybridizace uměreť, vlastně, uh, může být silnou, vlastně homogen, Středou, která vlastně udělá Vlastně už mnohem dříve jsme se snažili na quantifikovat tu míru věnového a odhadli jsme, že vlastně odhadli jsme, že ale sponě pro... Zistili jsme, že tam míra, se na autozonech, a podobně na homozomek, se uděláte na genálogii, na kromozomu, záleží ty druhy vlastně zcela rozlišené ale nejsou vůbec rozlišené na a ta populační vibrační rychlost se v podstatě skoro blížila té jedničce. Takže jako je tam celkem uh, intenzivní uh, genový tok, který ale je silnější uh, v určitých částech genů než v jiných částech genů. Uh, to je vlastně typické pro, uh, pro druhy, uh, které přiděly do sekundárního kontaktu, je ten genový tok Uh, probíhá v některých částech genů, ale ne v genů. Uh, neprobíhá tam, neprobíhá v těch částech genů, uh, uh, nebo, nebo uh, nedochází k nílu u těch genů, kde vlastně ty geny na genetické pozadí druhého hledu připosobí nějaké genetické nekompatibility, které vás připosobí třeba sperolitu, neživou vyskupnost. Uh, ale probíhá v těch částech, které ty geny na uh, technickém pozadí, protože jsou prostě to neutrální, uh, a nebo v některých případech se uh, dokonce výhodne. Uh, mluvíme pak o takzvané polopropostné produční bariéře, kterou si můžete představit jako takový síto, uh, který prostě prolezou, některé které geny a jiné uh, neprolezou. A ta reprodukční bariéra se teda může eh, ta bariéra se může lišit eh, různých druhů. U některých trů, ta reprodukční béra je poměrně silná, jsou vlastně tyto ty otvory, menší a jejich mý u jiných druhů, jako třeba jsou ty, ty, dva, ty dva druhy vran, uh, jsou vlastně uh, ty oblasti, kde k tomu genovém dochází obrovské, vlastně hlediska těchto těch oblastí genů v podstatě se dá zporodit, že tyto ty, ty dva druhy vran tvoří jednu fanekickou populaci, když to z hlediska jiných částí genů vlastně tvoří dva uh, dobře izolovatelné. Takže nám těch třeba uh, ta část genovů, která uh, drží vlastně ty dva druhy je, je velká třeba jako jednodněj procenta je takže opravdu tak malá. No a A vlastně téhleté vlastnosti té reprodukční bariéry, že je tohle polopropuštna, selektivně propuštna, se dá vůbec k tomu. My vlastně třeba můžeme, pokud nevíme, jaká reprodukční bariéra ty druhy odděluje. Uh, tak my to vlastně se můžeme z těch genetických dělat, zkusit odhadnout. A totiž tím způsobem, uh, že se podíváme, které genetické druhy vymění a které nevymění. A uh, uh, tomu se vlastně jako používá takový přístup, uh, který, uh, kdy se vedají tzv. Uh, genomické a štěvky zvýšené které ty a a předpokládá se, že vlastně v těch oblastech genomů, kde dochází k genovému, to ty drůby budou mít v uh, těch oblastech budou geneticky uh, nediferencované, budou vlastně geneticky velmi podobné, když to ty oblasti genomů kde nedochází k genomovému, budou uh, vykazovat vysokou genetickou diferenciaci nebo uh, divergenci, která se samozřejmě směří, populační statistikami, jako FST a my jsme současně rozhodli, že toto s a že jsme, najdeme uh, oblasti genomů, které vykazují uh, vysoké hladiny uh, vysoké uh, dihergence. Divergen, uh, v posadě protizáv, kterou se tolik nevyznáte v se tolik se s tom věnou jste představit tak, že jako je a nad ním se tyčí to takové astrody, které odpolíkaly vlastně těm částem jenom, kde my k Germanu. No, a my jsme vedli a já uh, bychom do technických detailů, uh, tak jsme vlastně teda nalezli několik uh, desítek, až několik uh, v oblastí, které vykazovaly velmi vysokou vydrachy A, a uh, tak jsme se... Uh, jsme zanalizovali geny, které v těchto těch oblastech byly a zajímalo nás, jestli tam nějaké typy genů, příročitou funkcí, jsou častější než ve zbytku genomů. No a zjistili jsme že tam jsou častější geny, které jsou, geny, které jsou nějak s kongenensí, samičí. E, s organizí, teda samičí a zároveň geny, které nějak souvisí s metabolismem. E, v podstatě to, že jsme tam Geny, které jsou se samičí mejozou s, o, s, o, s, o, nás velmi potěšilo, protože jsme už předem věděli, že vlastně hybridní samičky jsou steroidní a hybridní sterilita samiček je vlastně eh, pravděpodobně tu primární reprodukční bariéra, která odděluje ty druhy. A to, že jsou tyhle ty geny v této ostrove, které se vlastně jenom potvrdilo to, že vlastně to jsou ty geny, které eh, alespoň částečně vlastně ty druhy oddělují. E, Tože vlastně ty druhy jsou oddělené metabolismu, a tohle vlastně se myslím, že eh, se liší vlastně tím svým areálním takže ten tmavý, který je hodně nezapadal, že hodně na jíbu. A bylo tak, že vlastně eh, nebo dá se snadno předpokládat, že tyhle druhy se budou lišit na nastavení toho metabolismu. E, a to vlastně nemůže k progenit salíka chmavého, které vlastně čas dobře tomu, že budují k těch chladnějších chlubníkách, kteří budí být nezhodné, aby se dostávali do těch teplějších chlubníků. Takže tohle to by mohly mít k primárních republiků v posledních, to je ta prozajímavost, vlastně podobným přístupy do chlubních vlastně relativně nedávný, to je ta obrovská malého který je teda primárně udělený mimořeštěvičný a konkrétně tahovou cestou. Průmrost na dvě populace jedna táhne západním směrem, a druhá táhne na záležitě směrem. A když vlastně lidíci populací, takže chtěli, že vlastně ty populace geneticky vyšší, částečně, ale jenom v některých částech jenom, a v těch částech genomů, kde se teda liší, kde je ta zvýšená biologická divergence, že jsou velmi časté geny které souvisí s migrací. Takže to je jenom další vlastně příkladek, kde je sice jiná primární kariéna, ale zase tedy k tomu, a která vlastně když se i za přítomností genového Lidí, uh, uh, tak. uh, uh, takže to bylo, uh, tím, uh, jak vlastně se dá zjistit, jaká je ta primární bariéra. A teď něco, víme o tom, co se teda stane, kdy se teďka důvě potkají, hybridizují, proč, uh, co, co, co se pak dál teda děje, nebo, nebo V podstatě tady jsou tři střenáře, ke kterými nedocházejí, nikdo se teda být, nemusí být nic, nebo ty druhy můžou začít a nebo, což je vlastně zajímavé, že interakce mezi těmi druhými bylo využít vlastně posílení té reprodukčí byla všá reprodukčení Když vlastně člověka, tohle to zajímá, co se, co se děte z sympatrie, tak tím jedním způsobem, jak to studovat, je porovnávat morfologii nebo ekologii v V oblastech allopatrie, kde se areály nepřekrývají a v oblastech sympatrie, se ty areály přetávají. A vlastně hledáme, jestli tam někde došlo, jestli mezi alopatrii a sympatrií došlo k nějakému posunu nějakých morfolových. Značí. A jsou v podstatě uh, uh, takové tři možnosti, uh, takové tři, uh, existují tři takové evoluční síly, které těm posunům uh, mohou vést. Prvním je ekologický posun znaků, je vlastně ten uh, divergence nebo ale vlastně divergence vyvolává selekce proti zvýšenému, proti kompedici. V podstatě, když se to ptájí dva tak obvykle obývají podobné habitaty, ale a se s si konkurují. Pokud si konkurují, tak vlastně, pokud těch, v té oblasti sekundárního kontaktu. ta kompetice opravdu může být opravdu už silná a ty druhé měnoví tendenci si posunou svoji ekologickou mybu, aby se té kompetice vyhnuli. Podle bylo ekologové, prostě tohle je v věžný ekologický fenomén, všichni ekologové, to znají ekologický posun Nicméně, vlastně ten ekologický posun je jako a taková ta speciální drálo. vlastně jako vlivem toho majorského pohledu na vznik druhu, že nejtěž musí reprodukční izolace, pak tam vzniká Všichni předpokládali, že prostě ten ekologický posun znaků vzniká až potom, co vznikne ta úplná reprodukční izolace. A já se vás tady budučná, že přesvědčit, že tomu tak úplně není ten ekologický posun znaků a ta kompetence speciace a dokáže vlastně velmi efektivně vlastně končit tu fázi speciace jako sekundárního kontaktu i za přítomnosti vlastně toku. tohu. Vlastně je to obdobný proces jako sympatická speciace vlivem vlivem disruptivního těry. Vlastně taky máme ten disruptivní které dochází tak k takovým věnovaným toku. A je otázka, jestli teda k tomu ekologickému posunu znaků může docházet k takovým věnovaným toku, e, anebo ne. A já si říkám, to teda od těch e, Tak, Ta terénu, která je na takového typického příkladu ekologického posunu znaků, to je v pěnkách, kde vlastně dva druhy dár na jejich pěnkách, pokud každá žije na něm ostrově, mají stejně velké zobáky, každá žijera je stejně velká semena. Ale když žijou současně na stejném ostrově, tak se vlastně rozliší a je jeden ten druh začne hrát menší semena z měnčej jsem zobáčka, nebo jednou žiju začne semena s měnčej jsem zobáčka. Kromě toho, a toho jako, jako, jako, jako, jako, nám produkční izolaci v může posílit reprodukční možnost na hluku. reinforcement. za tu divergenci může selekce proti hybridizaci. Pokud druhy v sekundární kontaktu hybridizují, uh, vzniká hybridní potomstvo, které nějakým způsobem uh, má sníženou fitness. tak vlastně selekce může víc k tomu, že se vytvoří nějaké rezidu reprodukční galiéry, které zahrání vůbec těch těm Protože To je pro že je energie, pánuci s endiveru, když potom se budou typickým příkladem toho reprodukčního směřu, jsou vlastně, uh, například uh, tyto dva na druhy leisku, kde lejsek dělokrký, lejsek černohlavý, kde samci lejska černohlavého v oblasti sympatrie e, vměnují. A pokažuje se to reál, že to je jako úsledek toho, že vlastně samičky v oblasti sympatrie e, snadnějí samičky oblastka černohlavýho, snadnějí spouznají samce svého vlastního druhu a nepletou svého s tím druhem. Uh, Taky ještě teda, co uh, posunů znaků, které předvěděká atomistický posunů znaků, vlastně ty druhy se můžou uh, nějak odlišit, uh, si opatrý uh, proto, aby se vyhly nějakým agresivním střetům uh, s před různým druhem. A v některých případech vlastně tyhle ty tři typy posunů znaků uh, je velmi těžké od sebe odlišit a příkladem a jsou vědní vejstci, protože někteří autoři je úplně stejný příklad interpretativních způsobem, že ty vejstci černohlaví vědnou proto ne, aby si samičky nebudou ty sámce kvůli vědnou, ale proto, aby se ty vejstci vyhnuli akresivním útokům toho místce přizvěděného stranu. Jak je to teda těch smalí? Možná si vidíte krátka, ale že, uh, co se týče morfologie, tak v té sympatrii dochází k uh, spíše a uh, divergenci a konkrétně do těchto slavy, průživí divergovali, že velikostní zůstová. Slavý obecně se tento dá, protože slavní. Pracuje a v podstatě eh, to tak trošku naznačuje, eh, že by se ty dva doby slavíků v eh, sympatrii vlastně nebyly rozdělit, rozlišit svým i e opravnulým mým. Bych eh, jste to chtěli nějak dál, a tak, eh, proto jsme analizovali habitaty eh, obou druhů. Jak, jaké ty, ty prostředí vlastně ty dva doby preferují alopatrý a sympatii? A potom jsme vydvíli nějaká veřejně včetná data e, o různých habitatových proměných, e, e, které jsme získali pro Polsku, Polskou Polska je vlastně pro místní těch slavíků, ideální země, protože tam je vlastně jak jak e, ta široká oblast opatrie, a zároveň vlastně oblasti a opatrie zároveň. A druhý. My jsme zjistili, aby zase zároveň v evropských probíhají střídací dobu, kde ta doba, kdy se mapuje kdy se všechny dítěci druhých ptákov, které nám opažuje prostředí data o abundanci těch A Vlastně z těch dát e, se dá uhadnout, jaké tyto ty habitatů, ty vlastně a druhy vlastně preferují. A když ty preference zřišťovali pro ty alopatrické oblasti, tak pro tu oblast a pro tu oblast, jsme nám ještě rozdešili do ty lokaly, které jsme nazvali jako autopie a syntopie. A, a, a jako už nás to jde, syntopie, lokalita, kde se vyskytují dva, dva druhy vlastně v tisné blízkosti. a autopie jsou oblastí, kde se vyskytuje jenom jeden druh. Ta sympatická zóna je taková v podstatě mozaika, těch větě klok a větní, kde se ty dva vyskytují školní, kde se nevyskytují škol. A my jsme v podstatě už předem tak nějak Testovali hypotézu, jsme předpokládali, že vlastně tyhle ty autentické oblasti nebo lokality jsou lokality, kde ty dva druhy vlastně utekly před tím druhým do nějakých habitatů, kde se běhnou v kompetici. V podstatě utekly do nějakých habitatů, kde ten druhý druh prostě je nedá a tím se tím sníží se ten efektní kompetence. No, a tady jsou výsledky, které nám v podstatě obrzují, tady jsou třeba habitatové preference pro, uh, tady jsou třeba preference pro uh, dlhkost, v uh, alopatrích pro slavitá obecné, on má mimo, že oba dva nechce preferují habitaty, a alopatrích uh, se to jsou preference vlastně neliší, a sympatrích uh, tak se velmi liší preference než v těch alotopických oblastech. V allotopii obecní obecný uh, naopak nepreferuje ty druhé oblasti, v podstatě utíká do těch suších oblastech, když to ten slavý ob, tmavý utíká naopak do těch vlhčích oblastí. Uh, Podobný obrázek je je třeba urměrů teplotu. Uh, zatímco v allotopii se utíkuje urměrů teplotu nežší, tak v těch, těch, těch alotopích je vidět, že ten slavík obecně utíká do teplejších habitatů, když to ten slavíc, co má výtávají těch studenějších habitatů. V podstatě, já to nějak přerožila do nějakého biologičtějšího jazyka, z té zkušenosti z toho terénu, v podstatě víme, že zatímco v alchatrích poparvatopi žijou tak nějaké mušoví, důvěky, Uh, nejraději uh, tak těch uh, snohatrých vlastně ten svaník je hodně vytačekaný do takovej zaplavovaných můk uh, podel velkých, že často uh, šloškuje jednými uh, drvičkami, když to ten svaník obecní, má uh, naopak utíká a do takových sušík strání uh, takových uh, zanostových podležící. Takže tohleto Izolovali stíky, které se takové, takové uh, mikroalopatrie. A díky toho že to je to samo vlastně stačí posílit reprodukční způsobem, že tam pak dochází uh, uh, k přenosům křížení samých slavíků obecních se sámcí, slavíka obecního a samých slavíků malého se sámcí, slavíků malého. Vlastně, lidem, lidem bezbyl, vlastně eh, došlo, eh, došlo vlastně takovému jednou té prezivotické izolace. Ale teď ona je jako otázka, jestli to byla jenom ta metodová pořádnice, ona pro ty je vlastně i výhodné, že těch jiných habitatů nejenom proto, že se tam sníží takové protice, ale nás tam zároveň sníží pravděpodobnost té hybridizace Takže on prostě, vlastně, že to může být výsledek i toho reinforcementu selekce proti té hybridizace. To v podstatě nejde roztišit, protože eh, z důvodu, že je to hodně slavný, výhodný takhle se oddělit prostorově, ale e, a my je to prostě moc dobré rozlišit. E, vlastně v jedné separátní studii jsme ukázali, že taková izolace, tak vlastně vysvětluje, jak pozorovanou kulturní divergence, protože vyslaví se vlastně v těch alotopích se liší tím zobákem, když v těch symptomích právě která ta sympatia s tím zopátkem nevěší. E, takže to byla taková ukázka toho, jak vlastně ta meziplorová konflikty se daly vlastně, e, ať už velmi snadno vlastně může vést e, k divergenci e, a especiaci e, za přítomnosti genového letoku. Takto e, tak úplnost vlastně těch mechanizmů, jak vlastně i vlastně i že eh, nakonec k téhle speciáci, tak z toho příště ve mého toku je vlastně více. ukazuje eh, se třeba, že eh, vlastně ta obava, že ta vizurutivní sáci sama v sobě, nebože blízké speciáci, je vlastně jako byla trošku zbytečná těch mechanismů jak zajistí to asort v této příježdění opravdu hodně a pro někoho, co jsem obsala, se platí eh, třeba to, že kdy se začínalo do druhých blů preferovat o svého kvracha, která přímo, pomocí eh, znaků, toho ekologického znaku. Pokud to nám že to, sebe, to ta vyskazka, je tak velmi, snadná, a tady jenom než tu první část, která je P, P, nejdelší, tím další dvě části takovou jednou právnou odpočku, která se bude teď pospopulační mezi-gotické izolace. Já jsem teďka mluvila o těch post izolacích, takové je druhý smerlivná, než naopak o mezi-gotických izolacích, které nějak zabrání, že dva proby vůbec vlastní školu se kříží, ale uh, trošičku se alespoňuji potávnit, to pomíná uh, na to, že vlastně uh, izolace, produční izolaci může docházet na odlovní po populaci a před výzgem zidotivního, nebo no z populací na odlovních izolaci a tady izolace probíhá vlastně odlovních daných. Uh, uh, a my jsme se, komuk, uh, my jsme se snažili zjistit, jestli vlastně typ izolace, který člověk má hrát nějakou roli uh, při speciaci. A zjistili jsme, že teda pravděpodobně, ano, zjistili jsme, že vlastně ty dva body se mají u sebe liší, uh, Až vlastně nás to překvapilo, protože na té blízké přímoutní, když se většinou, tak moc A pokud se liší tak hybridy jsou sperební. U slavíkoch jsme uh, se ukázat, že uh, hybridy vlastně uh, sankci, hybridní sankci mají speremie, které jsou morfologicky průměrné mezi těmi dvěma druhy, ale jsou uh, jinak úplně v pohodě, prostě plavou, měbou se, jsou schopní prostě mm -hmm. okolním vaříčkoj, jinak nevzniknaby ty z těchůch a co nás, uh, uh, uh, nás zajímalo, jestli ta morfologie, ty zferny, by náhodou nemohla být nějak více podobná uh, ty sympatrie než ty aloofatry. Jestli by náhodou třeba tam mohlo docházet, kterým bylo na směrem k té postupovací prezentaci a podobně. No a zjistili jsme, že teda, uh, tam nějaké známky uh, toho jsou, co se týče vělky hlavečky, vlastně tak, tato, těch stavů dochází větší divergenci v oblasti v synka proje než alopatru živé, tak se vlastně v další ním je že vlastně tam k nějakému renforcementu by mohlo dochází. stavu docházet Takže toto bylo první části, jenž poselstvima v podstatě bylo přesvědčit o tom, že speciace že ta majorovská podstála speciace bez věnového toku měla to, vlastně, um, um, že ta obava že ten vědomý tok zabranuje speciace byla vlastně zbytečná, že té speci speciace velmi snadno může docházet i za přítomnost i toho a jak k tématrické speciaci, tak vlastně ke speciaci po všechny rádním kontaktům. A v druhé části přednášky, kterou jsem teda nazvala o genech, bych opračovala v tom, že bych vám ukázala vlastně výšlepky tohle do mezilivového výbeho, tohle vůbec pro evolucji. Začnu ah, uh, tím, že prostě se ukazuje, že ten mezidruh těch nových studií nedochází za velkým přes terzní důvod, po sekundárním ale zvláště v důvodě, kde dochází k uh, poměrně vlastně rychlé například při aratní Vlastně k tomu mezidrovému věnovému toku hybridizaci a mezidrovému věnovému toku často dochází i vlastně umůstálení případů. Tohle to je věřné vlastně u těch typických adaptivních radiací, jako jsou psychlidy e, v hrytkých jezerech, u e, dárdenových pěňkách a u dalších dům. E, my to vlastně docela nedávno Vázala vlastně i takových genetických eh, adaptivních a ale v táblu, který víme, že vlastně eh, specializují docela rákosní, možná to naší přírodní rákosník obecný, rákosník zpětný, zájemní, který běží dokonce rákosník obecní, který běží, že je takový rákosník velký, který je můžu velmi vlastně vzdálený. Bylo geneticky i uh, vlastně vzhledem je mnohem větší, ale prostě stále jsou schopní uh, spolu hybridizovat, uh, vlastně uh, o trošku sebe měli a posmí popřební hybridizí a uh, vlastně dá se vkázat, že mezi těmi důvě, je ta hybridizace, které děktonu genovému toku. A uh, uh, ten druhý genetický tok, Tu, eh, na nevolucí. Jednak, eh, vlastně se ukazuje, že druhý genový toky, hrozně druhým zdrojem bez genetické eh, A to včetně ten adaptivní. Prostě druhý, eh, aby se mohli nějak přizpůsobovat svému prostředí, tak potřebují genetickou variabilitu tu nějakou. A tam je vznikat, mutace má. Jenže ty mutace, Většinou vznikají rozně pomalu. A ukazuje se že je mnohem jednodušší, než si počítáte, na nějakou mutaci, je, si vlastně vytaci, která mě pomůže způsobit se jen flužení kámi od nějakého blízce, příbuzného druhu, který jsem schopený, aspoň zácně vybridovat. Takové ty případy vlastně adaptivní informace jsou dneska vlastně celkem. Už jsou třeba na nesprosty druhů a já tady ukážu ty nezajímavější vlastně příklady. E, jedním z nich jsou motýly robu helikony. Motýly robu helikony a je motýlovo helikony, jsou tu meldbené. Ale jiné, co, co jsou tady ty jsou známe tím, e, že jsou známe miliardství mediteri. To znamená, že tak podobují e, nějaké výzce připuzné druhy, ne, jsou ten jedný a na jiné, když se připoznají, které jsou taky nejedné a vlastně tvoří nemetické komplexy a cílem to, a ten bibliotek je takový, že čím víc vlastně druhů jedinců se vzájemně napodobuje, tím, tím líbů si vlastně vytrají své predátory, aby je nežrali. A tenhle ten motíl je tohle znamen chovené v různých částech svého areálu podobuje uh, jiné lokální druhy motivu, velikou takže prostě vypadá takhle úplně. Teď je otázka jak tak, že se tady z této populace nezávisle možnosti, které dům, se podobní eh, úplně jejichžímu druhu. No, populace helikonů z melkumene se skřížily s těmi blízce připůznými druhy helikony, které napodobují a účili si vodí ty geny eh, pro to, to příděl a díky tomu je vlastně mohly napodobit. Eh, Naším příkladem adatním introduce je možné když To je vlastně člověk, kom Když člověk mu zapříje, jak už jsem řekla, do té Evropy se s tím adrátáce. Tak vlastně ta věnová introduce z toho adáce do člověka, tomu modernímu člověku umožnila se rychleji adaptovat na té podmínky, na té podmínky v severnějších šířkách, na které vlastně do té doby odbyčení. Vlastně Adaptivní intergrese v lokálním druhům je vlastně počínat díky nějakým invazním druhům vlastně do spotřebitelných území. Takový invazní druh, pokud se chce dostat k kamenám a způsobit se novým produktám, tak je mnohem jednodušší se začít křížit s nějakým různým druhem, protože se budou mít alery, mutace, které mu snadní adaptovat se na ty nové podmínky než čekat, než samotného vzniknou nějaké e, vlastní mutace. E, a tak jenom příklad toho, že vlastně ta hybridizace stačí opravdu vzácná k tomu, aby došlo od procesu adaptivního znaku. E, U myšlilnáří se vlastně e, objevila nějakou dobou e, mutace pro rezistenci vůči jedu a ukázalo se, že nevzmíkladenovo, ale že tam je zdorovní, že se ten myši domácí dostala vlastně z jiné myši, o z myši předmoclímovské, z můž Vyjíc tyhle ty dva myší se v přírodě v podstatě nepotkávají, z laboratoře můžeme teda, že se kříží, že drobny ašpoň jsou sáma co jsou množní, ale v přírodě ta ta individualizace dostávám strašně vzácná, ale evidentně to stačí k tomu, aby, si, aby té adaptivní introversy vysla. Takže ta mezitivová introverse vlastně velmi urychluje adaptivní evolusu. To je jeden její dopad. A druhý dopad je takový, že vlastně sturdituje i samotnou uh, plavivy, tu uh, Rychlost štěpení, evoluční kliní, rychlost speciace. A já uh, to prázdnou asi na tomhle příkladu tom uh, cichly. Je to, to vlastně krásně opravdu. Uh, Cichlydy vlastně jsou známy, které u nás strašně kladabinují. Uh, do Viktorii i neděře, za posledních nějakých 150 tisíc let, na ním lodní stovek druhů, což je jako neuvěřitelné speciace. A takže vlastně ty věci zajímají, jak, jak to je možná vůbec takováto rychlost speciace. A proč to jako některé druhy speciumy věci a jiné broni speciumy pomalu? Tradičně vlastně ekologové zesluzovaly to rychlost speciace tomu, když se nějaký organismus dostal v podmínkách je to spousta stabilních ekologických linek. Vlastně spousta eh, arktických radiací je vlastně, eh, ke spoustě arktických radiací dochází například na ostrovy, na které by do neosídlené. Eh, a ekologové vlastně vysvětlují tu rychlost té radiace tím, že jsou k dispozici nějaké ekologické linky, takže byly vlastně ty linky můžou eh, obsadit a vyhledat. Eh, se ty druhý můžou vlastně uh, takhle diverzifikovat a vlastně dokázá uh, takové krytové speciáty, Ale uh, ukazuje si, že jako samotný ten volný ekologický prostor nestačí, ale je jako potřeba k tomu, ještě ta genetická variabilita. Ty druhý se prostě nepřizpůsobí těm volným nechám z prostě Je potřeba nějakou tu genetickou variabilitu, aby se. Subili. a při tom antigenickou variádr, a, a ukazuje se že ta genetická variabilita lze takhle velmi snadno získat hybridizací a v případě těch cykly se ukázalo, že té rychle antigenické radiace mohlo dojít uh, vlastně proto, že by si uh, dávno spolu zhybridizovali nějaké dvě celkem vzdálené uh, genetické vzdálené linéry. Uh, Vlastně vytvořilo takovou uh, bohatou vědeckou variabilitu, která se pak rozšířila do různých liní. Takže vlastně ty současné druhy cykly jsou takovou mozaikou uh, dě, uh, těch dvou rodičovských druhů. Samozřejmě, taký druh trošičku jinou mozaikou. Uh, no, uh, když, když vlastně. Uh, si člověk uvědomí, jak vlastně to jak k té specializaci dochází, e, jak ten věnový je tak má to vlastně plně nabůrávat naši představu toho e, klasického filogenetického stromu, e, té majorské představy divergence ten z A e, v podstatě e, to tak nějak. E, Kazuje, nebo ten obrázek, který dneska máme, tak vede k tomu, e, že se ukazuje, že, se že, e, že evoluční osudy genů jsou nezávislé, nejenom v rámci populace, jak se pokládalo v rámci jednotlivých druhů, ale v podstatě, že jsou nezávislé napříč vlastně širší pylogenům. Jestli ty jednotlivé e, geny napříč pylogenezi, tak víceméně e, dělají, co chtějí. Šíru. a vede to k tomu, že vlastně je těžké vytvořit pro budy, které vyprvizují jeden univerzální filogenetický strom. A prostě ty různé geny mají různé filogenetické stromy. Tak, takže e, je ta otázka, jestli je znázorněvá to takové jako filogenetický strom, nebo jestli je nejlepší názorně e, znázorněvat, například, na evolucijící. A takový, jak se to dá, to, co jsem teďka řekla, se dá vlastně krásně, úplním, například na rád věných když se udělá filogeneze, po toj genu, který obržňuje velikostho tak ta filogeneze vypadá úplně jiná, nebo úplně, ale trošku jiná, když filogeneze eh, vlastně založená eh, na jiných gen. A ten hudba je takový, že vlastně ty jednolivé zrovění dávají v pěnka si různé alovi pro velkouzovách, maliura, předpůzovách atd. tak to je vzájemně jen mění. Když ta pěnkavá se dostane na nějaký jiný ostrov a potřebuje změnit velikost zváku, tak nečeká, až tam vznikne jiný, nějaká nová motorce, která ji Dva, ale prostě, ale učí si eh uh, o můžit, uh, vlastně ale můžit můžit, můžit, můžit. Takže v Takže uh, vlastně, ta se dá těžko, uh, těžko uh, vytvářet. V dnešní době vlastně, se používají takzvané filogenetické sítě, uh, které vlastně taková ta Nejasný, když vlastně ten evoluční, tak je nejasný. tak je tam uh, ta nejasně známo, že máme nějaký velký uh, Druhý takový způsob, jak vlastně pracovat s tím, že různé části, které jsou různé geny, mají jinou podobě je se vlastně poukat, jak se ta podobě mění podle genů. To už dneska dá a vlastně do také skupiny, například modely, které se dá vlastně mít, uh, se dá i vytvořit různé epikology a pak se dá koukat, jak se ty typologie vlastně vypodávat genomu, A člověk vidí, že prostě pro nějaké části genomu platí, do organizer, tady některé a pro jiné části tak, uh, to vlastně uh, jiná. ale druhé vyníkají i hybridizaci, ze dvou druhů, který z může vzniknout hybridní druh. Toto v podstatě uh, botanicy znájí velmi dlouhno, ty, ty která uh, vlastně tady vlastně vznikají ale ty vznikají takto uh, často proto, že vlastně ta hybridizace je spojená často spojující, z... uh, že třeba z celýší počtem vznikne hybrid, který najednou má v jedné sedí počet chromozomů než jiné ne sedě, toho nedělá to dobře, eh, takže je nekladní, eh, ale když polyploidizuje, polytloidizuje, se vlastně, jako ta diploidie, odmluví se ta traktorita a zároveň tím vznikne výzdu. Hybridní speciál v každé je docela běžná a neská převážené se tím, které přítalosti je v který jsou pro hybridizaci našeho vacirováho tímhle a pravce španělského. V půsoce je helikonik, helifá, zneplný, který vlastně dvou druhů nestavnáme hybridní druhy, netortilivu, znamené hybridní druhy Činom, to je, to je, to uh, takže vlastně druhé poměrné uh, i u počítačů, které většině a ten nerv vznikají i tou hybridizací. A zvláště vlastně v těch případech, hybridizací, u vybírat vznikne nějaký nový fenotyp. Často uh, a do otázky pokladníků slunečních vlastně se u těch hybridů na nakombinují různým způsobem genomy těch rodičovských druhů. Takže pak třeba nutnou různé typy hybridů, které se liší ten typem, jak mezi sebou, tak od těch rodičovských druhů. A ty uh, různé hybridní uh, uh, populace pak můžou uh, sídlit různé habitaty. A tím vlastně uh, dají vzniknout nového druhu. Všechno tohle, co jsem teď přinesla, nám vlastně tak nějak úplně naboural, přest, nabourala, prostě mění naši představu o tom, co je to druh. Uh, vlastně bych teď říkala, existuje ta špatná koncepce druhů, definice druhů, jak jsem říkala, ta je ta biologická koncepce druhů, podle které uh, je to druh na jedincu, jsou reprodukčně izolovaný od jedinců jiných druží. Ano, tak pokud prostě tady ta definice na, na to, co víme o družitě, v podstatě vůbec nesedí, pokud nepřijme neskutečnost, že ta e, reprodukční izolace se nemusí týkat celého denu, ale může se týkat jenom nějaké malé části, je uh, takovoučený průsob druhu, která měla být uh, nějaká linie, která má svůj nezávislý evolucní, svůj nezávislou evolucní historii. Uh, to taky úplně nesedí, protože díky tomu jako, genovému, to, ty druhy vlastně jako hodně opředují. Filogenetický koncept druhu, víme, že možné geny vlastně mají filogenety, to nám taky úplně nesedí. No, uh, zkrátka, uh, ty úplně koncepty druhu, na, tu na, na, na naše nové poznatky v týměn světí, abych tady chtěla poukázat na uh, takový dní koncert výboru, proč na těch, který byl publikovaný už někdy před spoustou v obdobce 2001. Ten článek se jmenoval Jane McBearum Oxford Processed Speciation. A výbor se vlastně o něm to bych je tak, že ten autor, nový koncept druhu, hoci jenom, Jednokrůj... no tak jeho povzal, jak si myslí, že to je, ale nenapsal tam nadprodel, je vám počesují nějaký nový koncept druhu, takže tady potřestala se, když to dělaným konceptem nenajdete, když jsou měli pojmenovat, nebo to pojmenovat, že máte nový koncept druhu. A podle tohoto autora vlastně je nejlepší na to podlížek tak, že je to jako vlastně nějaký komplex, eh, koadaptovaný komplex genů že vlastně ty geny, které vlastně skolů nějaké fungují, vytvářejí nějaký zajímavý fenotyp, pro který v přírodu existuje nějaká niká, tak, vlastně, eh, tak vlastně mohou vytvořit ten druh. A to, že ten zbytek jenom musí ty druhy vzájemné geminy, je to vlastně vzlocňové. Eh, a tak tohle je z druhé části. A že dítěství, části, už je něco drážděné, to Takže, tak druhý, tak část bude o tom, jak vlastně ty, ty po adoptované komunikačním udržet po A já začnu, všičku, já začnu že jste široká Vlastně to, že jsem tady doteď mluvila o tom, že jednotlivé geny mají nezávislé eh, evoluční osyby, to je to nejtím, eh, že mezi geny dochází k rekombinacích. Všichni eh, znáte, co rekombinace dělá, když máme gen na chromozónu, gen A, gen B, rekombinace, eh, který máme na ale ve velké A, L, tak rekombinace nám vlastně ty jednotlivé části homologických chromozomů dokáže, dokáže změnit. Rekombinace je vlastně hrozný genetický proces, který je všude přítomný, vlastně upovávají se organismů. těch kontaminů. Ten jeho význam je vlastně takový, že je takový ozdravný proces, který lidí, kterému se věnout dokáží zpahovat je to zároveň proces, který dokáže generovat uh, genetickou variabilitu uh, tím způsobem, že potomci rodičů jsou, uh, vlastně dostanou namíchané geny, které tím způsobem od obou rodičů takže jsou uh, vlastně variabilní, což je výhodné za vlastně, uh, určitých uh, Ale zároveň vlastně ta rekombinace je z určitou mediska vlastně různě nevýhodná je pokud se vysk, eh, objeví nějaké výhodné kombinace znaků, tenhle ten znak je výhodný na týmhle tímhle tím nějaké malotné tím výhodný, výhodný kombinace znaků, tak ta kombinace na výhodné kombinace eh, znaků prostě boží, tady generace. Ehm. A já se vám teď počím ukázat, že se tomu dokáží v podstatě bránit, je e, ten selekční tlak na to udržet určité kombinace alel v poplacích je, tak prostě existují znaky, e, které jsou velmi komplexní a vyžadují kombinaci pro e, stu, e, více genů a aby se sešly nějaké určité alely. A je potřeba jako v těchto situacích tu rekombinaci potlačit a ty geny s tím opravdu dokáží poradit. Uh, Takovým krásným příkladem příběh jsou uh, například prosinky. Prostě to je zludná, když se tady udělat do potem zahrady už tam asi měsíc květ. A když se proskoumáte i květy, které tak fakt odklám, a je to tam. <laughs> tak ty květy mají to dlouhé činělky a krátké tyčinky. A nebo dlouhé pičínky a krátké činělky. A je to vlastně ubrána kvůli tomu, aby tam docházelo k, k samou samoupilinu. A samozřejmě takovýhle znak není až tak komplexní, ale je docit komplexní na to, aby ho, aby ho uopřeval jeden gen, musel jeden gen zároveň udělat douvečně, ty krátky tříky, kdyby to vě většinou nemluví. E, takže k to tomu je potřeba víc A jak to udělat, aby tam byly jenom tyto teda výhodné celotipy, a opravdu své tři lidi nenajdete věky, které to mluví douvečně, a dlouhé tyčinky, krátké tyčinky a krátké tyčinky. E, vlastně to bylo popsané už je podávno a až teďka nedávné době se objevilo, e, že ten důvod, proč vlastně ten komplexní ten výtěr přírodě udržuje, je ten výtěr pro e, pro tyčinky a činělky e, tyčinky. Vlastně v vazbě a tu vazbu udržuje, uh, udržuje uh, genová diverze, která mezi těmi geny popračuje rekombinací. Tak jak těch příkladů vlastně, takovým genům uh, se tady supergeny, supergeny, supergeny, má nějakou, nějaký klaster koadaptovaný genů které je vlastně společně určují nějaký komplexní znak, kde je teda potlačená rekombinace, e, takže vlastně ten komplexní znak se může vidět, aniž by docházalo v nechtěném rekombinaci. Takovým e, dalším krásným učenícím příkladem supergemů je supergen modýla modila máta. kde existuje zase polymotivnost ve zbarzení. E, ty motýly vlastně mají různé která rovnit kříde a e, zase se jedná teda o mylerovském vyži a ty jednotlivé motýly napodobují e, nějaký plně cizí druh motýla e, z jiného rodu dokonce, z jiného rodu do, e, několik druhů motýlů z jiného rodu. Takže vlastně různý jedinci helikonu slunáta vypadají jako různé druhy, Uh, tam to uh, vlastně A teď je... musí napodobat přesně, vždycky musí přesně, jakmile vznikl nějaký fenotyk, který je mezi, tak by vlastně je vzadíhodně co uh, se týče to se třiž třiždát, to. Uh, No a zase, jak vlastně ten polimofizmus Udržet. když se zároveň vím, že tyto ty jedinci jsou z nezvarvenými se je vzpůl běžně ukázalo se, že statu je supergen, vyvlastně několik genů, které oblivují zvarvený kříde, leží na formozomu sebe. B, kombinace mezi nimi je udržena tou inverzí, a ještě tam existuje opět způsob dominace, tak aby, jak musím to většině, většině. Uh, jeden je nějakým uh, Tady jenom vlastně obrázek, protože uh, z vás kdo neví, jakým způsobem inverze vlastně potvačuje kombinací, když dojde na tom zlomu k inverzi, uh, tak vlastně, vlastně pak v dochází. Uh, vlastně k párování, okolnému párování děného chromozómu, z nich myslím, aby tam mohlo dojít k tomu párování. A když oblasti univerze, bude k rekombinaci, tak to vede k tomu, že vlastně na některých genetických produktech dochází k duplikaci nebo k deleci, a ty nemiotické produkty jsou pak neži aplastitní celý listr, to se vlastně do gamma dostanou jenom ty nerekombinantní chromozómy. A tyhle supergeny uh, se ukazují v prostřední době v přírodě, které jsou vlastně celkem věny. Ten genom vlastně dokáže, v uh, jeho je potřeba uh, u spousty druhů potlačit rekombinace určitých částek genů, aby se, uh, se uh, některé vlastně, geny budejí k těžké společně. Tak věnku uh, vlastně nejvěrdějším supergenem uh, je chromozofy psylo. Kromozom Y um, je, je chromozom, který určuje pohlaví, ale to pohlaví vlastně určuje jenom jeden gen na tom chromozomu SRY. Ale proč je, vlastně ani by nebylo potřeba, aby jsme měli pohlaví? Máme no, ten jeden gen a vlastně to určení pohlaví fungovalo, úplně je krásno. Nicméně vlastně ten gen, který od SRY, který konkrétně u určuje samčí pohlaví, přitáhuje. Uh, přitahuje uh, jiné geny, uh, které jsou výhodné pro samce, ale škodí saminci. Pro takéhle geny je hrozně výhodné být poblíž toho genu, se vykřilou. A zároveň je potřeba pak kombinaci mezi tím genem, co oprušuje samčí kubalí, a těmi geny, co prostívají samcu, ale škodí samic. A skutečně uh, bylo dokávané, že vlastně mezi chromosomem X a Y, vlastně, jsou inverze, které nebo kolem toho dvěme se Y, že vlastně inverze, které, naprání, které, které, se, uh, dobře, které je té kombinaci. Protože je se to no. na in inverze, tam je vlastně tohle to. Když máte program, na které jsou věny, tomu ABCD odpovědí ADCD, ADCD mm. a na tohým programu to to znamená, že, to, že část toho chromatomu se v podstatě předá. To potlačí rekombinaci v této oblasti a pak všechny vědy, které jsou v té uh, invertované oblasti, uh, se jedí jako jeden celek a nereponují. Nenom. Uh, dalšími vlastně příklady Supergenů, které se v poslední době objevují Supergeny třeba bojovníků lidé je stát z pojemního, do toho budou znát a dokaří tak víc zajímavých Samci uh, mají takové kročení líce barevné, a někteří samci mají takové černé, měné, barevné. Někteří samci mají bílé a ještě víc, kdy nevypadají jako samci, ale vypadají jako samice. A ten je stav. A zároveň, když se ty samčů se velmi na dnešní chováním. k e, je to vlastně lepší tak, to znamená, že teď, e, samci vlastně přileví na své teritorium a že máte nějaké e, tanečky a látají samičky. Ale tohle to dělají jenom ty samci s tím černým lincem. Ty s tím bývým To Ty jenom kulturní kolem a dobře se přidají k těm s živým lícem. A to protože ten samičkám se prostě ví, když v tom teritoriu je to samičku, ten černý, ten černý, ten černý, když ten černý nádko má těch, který, tak to pro samičku je atraktivní. Takže si samičky s tím černým, kterým těžkým jako nechávají. No a ty, při, ten, ten které se se tváří. jako dyn. Ní, ale když se pak samička, která vede nějakého samce e, s tím teritoriem, e, tak vlastně jedna ty samce stíly toho občas neužijou a prostě tu samičku se s tou samičkou taky spáří a ty, e, sa, sami, ty samičky, co vypadají jako samičky, sice dělají, že jsou samičky a jdou se s těma samičkama na ty páři. Takže jsou také přijít různé eh, velmi odlišné typy strategií, jak vlastně ty samci dokáží eh, se splářit se s samičkami. A teď ale jak se ten polman světno samozřejmě nějak udržet, protože to je ten velmi komplexní dňák, který zá, základuje pár vědní dveří eh, a tak dále. A ukázalo se, že se to udržuje vlastně zase díky supergenu, který zahranuje eh, asi na asi dvěstí genů a eh, jeden takový supergen, jedna inverze vlastně určuje eh, ty samce s dítmi lidíci a jedna jiná inverze zase určuje ty samce eh, s těmi, co, co, co se práví, co jsou samotní. Eh, další supergen vlastně byl v, v, v loňském roce objevený v zemříče, kde je polymortismus eh, výrazných termíny mezi různými a jedinci, kteří mají inerze na chromozomu Z, která je teda veliká zkromovního studiumu, a jsou teda mikrozumí, tak mají spermy, které jsou mnohem delší a rychlejší. takže vlastně s nejrychlej, s větší pravděpodobností obdobní veličko. Uh, takže se zdá, že ta uh, inverze přináší do důvod, ale v populaci se nezafiksuje proto, že mnozí hodí inverzi, mají spermy, které jsou nejpomalejší, takže tam funguje vlastně ta selekce V prospěch rozvoje, která v té populace udržuje polymorfismus. Uh, další správa je nazývaná, že pokud jste na CBOPRD, taky existuje zajímavý polymorfismus, velmi komplexní. Uh, někteří samci jsou takové barevnější, uh, někteří jedinci z toho z 14 jsou jsou <coughs> krastnější, barvnější, uh, zároveň jsou agresivnější pro jiní no. jedinci jsou takové uh, méně barevně, uh, ty barevně jsou tam méně výrazné, zároveň jsou monokamní, uh, méně agresivní. A e, takže tam velký rozdíl vlastně je mezi jednoho typu a druhého typu. A ten rozdíl e, zase je teda způsoben supergenem. E, Ještě tady je to vyzahrání k tomu, že je nějaký zvláštní typ křížení, že e, samci e, té barevnější formy se skorožití kříží jenom se samicemi, e, samicemi tak tak tak se sami cítíte v barevné formy a, a naopak že tam vlastně vždycky dochází ke křížení e, vlastně mezi těmi to ale vzájemně se nekříží, což vlastně tam také udržuje tenhle tento ten protože je to vlastně jako rozsáhlý záření systém. E, a pro to sledním výstup, vlastně je to zajímavé, jak Uh, představují jsou jsou kolego přes těm to je to alternativní prům mravence, který vytváří dva typy koloní. Uh, jedné kolonie jsou uh, jedné kolonie jsou typu uh, takového, že je tam jenom jedna uh, samička po která mravence, jedna královna, uh, která vkladeště vzpívají člata. A pak uh, jsou dva typy mradení čtyři těch, které jsou vlíní, těch samotných těch, těch krámověn je víc. A e, ukázal, k, e, ty dva kupy vlastně se vlastně vyšší než ty dálskými významky a tak se ukázalo, že zatím tím je a e, zároveň vlastně ten příklad je s tím příkladem e, e, zeleného jste zelenou, zelenou základní, evoluční koncept, podle kterého vlastně by existoval znak, který by umožnil jedincům nějakým děrem, který by možnil jedincům se zároveň rozpoznávat, a pomáhat tak se takový znak, by se pak k tuto No a e, zdá se, když na kterému vychází u těch mravenců, protože tam dělnice, které nesou inverzi dokáží rozpoznat královny, které nesou, nenesou inverzi a ty zabíjejí. Ty královny, které tu inverze nechnesou, tak nechávají. Takže v případě vlastně tím, že je to vlastně jako velký super gen, tak, tak vlastně dokáže vlastně nejenom ovlivňovat ten ten, to, to vlastně život, je nějaký, ale i to obání vlastně a dokáže vlastně rozsobovat sám ta inerze, dokáže vlastně e, nějakým způsobem ovlivnit v dělnice, takže vlastně e, zabijejí právě některé tu inerzi není A e, Když víme, že ty super v přírodi vlastně v přírodě vlastně vznímejí relativně snadno, Vlastně ty geny, které eh, spolu dobře fungují, ty poadaptované po, komplexy genů v rámci vlastně vlastních, které jako celkem snadno vznikají, tak se nabízí vlastně otázka, jestli eh, ty supergeny nemůžou hrát nějakou podstatnou roli při samotném vzniku dluhu. Eh, jak jsem říkala, tak ta hlavní dítka, proč nemůže fungovat specializace přítomnosti genového toku, to vlastně to to ten genový tok prostě bude. A rekombinace mezi různými vědy bude, uh, bude božit ty, uh, fenotypy těch vznikajících druhů a bude bránit divergenci. A my jsme si na začátku ukázali, že jeden způsob, jak tomu zabránit, je vytvořit nějakým způsobem osobativní křížení mezi těmi vznikajícími druhy. A druhý takový způsob, jak zabránit té homogenizace je takový, že prostě ty geny, které určují uh, ten jeden typ druh, budou uh, na chromosomech někde sebe a budou vlastně třeba té kombinaci se tím způsobem, že budou nějaké uh, Takže je to tak, že vlastně ty vznikající druhy jsou častěji odlišené geny, které jsou v těch inverzích. No a Ukazuje se, že... Ukazuje se, že jo. To se nám příkladů, které jsem našla. Jeden příklad jsou například ty předmínky na předmínky první předmínky, které tam vlastně došlo ke změně opilovačka. Jeden Jedný druh odpělovačí, druhý druh odpělovačí, druhý jo. samozřejmě tím, že tam není jiný opilovač, tak ty věty musí být, se musí velmi lišit. Motýly, které eh, nějaké boňavější květy, ptáci, eh, zase barevnější květy, ta městní struktura, která by vlastně být odlišná. A eh, takže je tam vlastně docela velký soubor, kde se ty druhý druhy musí lišit, aby, aby odpilovalo eh, něco jiného. No a ukázalo se, že vždycky. Naprostá většina těchto znaků uh, je podmíněna geny, které leží v genu v jedné A prostě není to se v případě v inverzi, ale leží na geny, uh, vlastně, uh, v jedné výzkosti, což vlastně velmi právě podobně tuto speciaci už uh, jsme Další takový příklad výtky je výtky, k je ta Vlastně důk. typy, ty, která ukazuje uh, takový zajímavý polymorfismus. Uh, někteří uh, jedinci uh, jsou uh, jednoletí, jiní jsou uh, vydržení a podle toho, v jakých uh, habitatech rostou. Ty, co rostou někde poblíž vody, tak vlastně uh, jsou ty, uh, ty trvalky, jako uh, to někde, je nedostatek vody, jsou ty výjimky, liší uh, se vlastně načasování, kvetení a tak Zase jako Je to široký soubor znaků, které tyhle ty funkulace eh, odděluje, přitom je to jeden druh a jak se, vlastně, jak se to udrží za přítomností jenomého potoku. No a zjistilo se, že zase eh, za tím může, eh, může vlastně nějaká inverze, že se v podstatě je základná do nějakého supergenu, ale zároveň vlastně se na to dá poblížet na nějaké lokální adaptaci, na nově vznikající droby byly pravděpodobný časem, taky dva droby vzniknou. Tak, pčela e, který ale v nějakých částech areálů e, vlastně vykazuje lokální adaptace, jako třeba tady na horách Africe. A ta pčela je taková prostě, která je úplně jiná. Má jen zbarvený, jak se chová. E, Přitom vlastně se ví, že se běžně kříží s tou včelou z nížin a dochází tak k virovnému to. A ten rozdíl onkologický je držovaný vlastně tak komplexem, koadaptovaných dyn, které jsou uzamknuty vlastně, které se vidí společně jako jeden jednoměnce, protože jsou v inverze. To například tam to tam větší, ale to přece to... Detail. A poslední příklad, který tady mluvím, se týká kolížky příostné. E, Koločka e, má dvě formy, morskou formu a říční formu. A ta řeční forma e, vznikla opakovaně, mamoprák, nezávisle na sobě, ta řeční forma prostě e, inumadovala do různých řek, e, a v těch řekách vlastně se adaptovala na to sladkovodní prostředí a vytvořila se ta říční forma. Takže je to takový příklad paralelní evoluce. A je zajímavé, že vlastně takhle nezávisle mnohokrát vlastně opakovaně vzniklo stejný říční genoty. A když se pak na to věci koukli geneticky, tak zjistili, že je vlastně to až tak paralelně nevznikl pomůhcí opakovaně, ale vznikl vlastně díky tomu, že se ta, ta říční forma občas kříží s tou mozkou, takže v té mozké populaci jsou byť, e, v nízké frekvence přítomné alely, které dokáží vytvořit tu říční formu. A to je do těch že se prostě jenom zvedne frekvence těch těch řičních alel a vlastně ten říční fenotyk se znovu, e, znovu vytvoří. A e, tomu vytvoření vlastně pomáhá to, že ty geny ne, tak všechny, ale některé, fenoty, ale v tom říčení ty e, fenotyk jsou v inverzích, takže to vlastně vědí e, společnictví. Tak. <hým> takže e, tohle, bylo, e, tohle byla poslední část těch supergenek, která vlastně měla ukázat na takový další mechanismus, který je pravděpodobně jak udržet tyto jako adaptované kontexty genů pohromadě. E, a vlastně ukázala na zároveň na to, že vlastně je na to, co jsme na začátku, rozlišit mezi druhy, pod druhy, nějakými lokálními adaptacemi, polymorfizmy v rámci jednoho druhu, že je to vlastně to růžší. E, prostě musíme se smířit s tím, že adaptace je dostupný pozdolní proces a vlastně v přírodě vidíme spoustu druhů, které jsou teprve ve stádiu svého vzniku. A vlastně, kdybych měla říct, jaké jsou vlastně, nějaké hlavní posledství téhle přednášky, tak vlastně dneska se ukazuje, že to, co si myslel dárně, že vlastně je, je nějak adaptivně, na objevnávku toho prostředí, že vlastně byla znaké části pravda, a že naopak to, co řekal Ernst Mayer, že druhy jsou v podstatě jenom vedlejším produktem nějaké divergence, z a opatrické divergenci, co to je vždycky vlastně pravda, Ře, že to až tak není. Že vlastně ty druhy opravdu vznikají mnohem víc adaptivně, než jsme si mysleli, vznikají často za od předpočností genového toku a hranice druhů taky pro geny není žádná hranice, geny se mezi druhy volně pohybují. A eh, takový možná eh, zajímavý pohled na to, jak poukat na druhy, je ten, že druhy jsou eh, vlastně není nějaké skupiny, když eh, reprodukčně izolované, ale že druhy jsou velmi že by možná nejít popíšeme tak, že namí budeme popíšet jako na adaptované komplexy genů. A je také vlastně hodně před říkal své ministé světský vě, že e, geny si staví e, jedince jako takové výdví, které dovezou do další generace, tak možná, že se podobným způsobem geny staví od a ty druhy jim pak zajistují to, že vlastně se dví těm druhům dokáže udržet pohromadě nějaké skupiny uh, uh, děnů, kterým to prostě dobře dohromady funguje. Uh, protože když vlastně uh, některým nám to dohromady funguje, tak uh, se tam může vyklostit nějaká inverze, která vlastně zajistí to, že ty druhy Uh, že ty geny vlastně se proudí společně, ale vlastně pokud tam stále hrozí, pokud tam ta inverze není a stále tam třeba hrozí nějaké riziko hybridizace, tak vlastně může být pro takové ty geny adaptivní v dá se na to pokaz způsobem, že pro ty geny může být výhodné si vytvořit z jedné populace dva druhy, a v těch důvou důvých se tak uznamená jedna třeba výhodná kombinace a druhá výhodná kombinace ale. Takže pod tímhle způsobem bychom na ty, uh, ty uh, důvky mohli pohlížet a vlastně to mělo být stavit měl hlavní poselství komunistní přednášky. A to je na závěr, když chtěl jenom poděkovat uh, vlastně všem spolupracovníkům, mým, uh, a studentům, kteří vlastně pracují na tom našem dovolovém systému, na těch budoucích slaviků. Um, tady změním v Tomáše Albrechta, um, Vydlora Mořkovského a um, Vaška je naše informatiky, Majkla um, Nachmana, se kterým spolupracujeme, kterou se to nějaký čas byla jako pozdok, um, a to jako jsou a počínci vlastně působí e, na univerzitě v Poznaní a je takový náš obrát v tom Tak vám měli za pozornost.